Так оце і є знаменитий скрон, майнула думка. Вона привіталась до третього чоловіка, зарослого густою щитиною, який був у куфайці. На відміну від пальта, її провожатого військового френчу, у того, хто зустрів. Чоловік відповів хрипко прокуреним голосом. «І вам добрий вечір». Той, що привів, відкрив дверсята збоку мовив гречно. «Прошу, панно, Любо. Тут, виявляється, була ще одна менша кімната. У ній на лежаку важко дихала жінка, повітря ще важче, майже нестерпне для дихання. Чи, може, ці люди звикли до такого повітря? Ще в кімнаті нірці знаходились стільці, атежерка з постом і теж десяток книжок. Біля лежака стояв грубо збитий стілець. При тьм'яному світлі ще одної лампи. да залюба побачила бліде обличчя, що виступало з-під ковдри. Дихання справді було важке і переривисте, схоже на зіпання людини, до якої надто близько підступала агонія. У Дазі лікар. Вона владно наказала – залиште нас на одинці». Потім Даза згадувала, як щось нереальне, народжене з напівсну Мариня, яке, мово, перейшло від цієї жінки до неї. І в тому Марині вона розсіпала жінці ковтину, стукала стетоскопом її гаряче тіло, масажувала його. На зустрічі її виступились м'яної, теж майже нереальної глибини, великі жіночі очі, а з губ, що спеклись, злітавши під «хто ви?». «Медсестра», – відповіла Даса, і казала несподівано, для самої себе голосно і впевнено, «Я вас порятую». На щастя, після прослуховування зрозуміла, запалені легень швидше за все немає, є глибокий бронхіт. Побачила поруч на столику залізну кварту, збагнула, що там може бути вода, дала жар відразу дві пігулки, веліла запити. Коли відкинула далі ковдру, побачила великий живіт, страшенно великий, Невимовно великий. Горбик перед тим, якого відчувала. Сказала, що натре спеціальною мазю і поставить гірчичники. Потім терла давно намите жіноче тіло. Над грудьми, де були боронхи, зваліло перевернутися на бік. Запах камфори переміж із запахом поту її саму змусив закашлятись. До горла підступила нудота. Даза пересилила її на якусь мить огорну відчай, та вона прогнала його. Подумала, як це дивно і нерегально, у підземній норі. В тілі хворої жінки знаходиться ще одне життя, котре навіть не підозрює, що воно існує, якщо ще досі існує. Це багато, подумала Даза, але не додумала чого уражень, складнощів, прикрощів, чогось непояснимого. Тут жінка також закашлялась, не так, як перед тим, коротко відривисто, а глухо, натужно, кашляла довго, нестерпно довго. Заглянув її, зляканий чоловік, да замахнула рукою, зник, не мовляв. ж та жінка, геть змучена, мокра, одна тугу, перестала кашляти, прошептала. Груди всі нарвало, а то й кашляти вже не могла. Спробувала підвестись, да за її допомогла, а сама зраділа. Разом з кашлем їй мокроти. А це вже хороша ознака, надія на щось, може і на видуження. Ой, раптом скинула жінка. Ой, вам болить, спитала да, за де? «Там!» – жінка раптом славо посміхнулась. «Там! Живіть?» – перепитала Даза. «Ні! Воно живе! Б'ється, господи!» Вона заплакала, тихо і щаслива, схопила Дазу за руку. «Порятуйте, прошу вас! Не мене! Його!» «Усе буде добре!» – сказала Даза, і наступної миті повірила, що так і має бути. «Мусить!» – на якусь миті осяє і спалах. Поле, рев літака, вибухи бомб, палаючий ешелон – Сонтарина, котра помирає на її руках. До чого це? Навіщо? Ведіння зникло, ростало раптом вона почала запах А Може там, на горі хтось підпалив ліс, і їм теж судилося гинути? Ні-ні, прошептала Даза, подумки. Не дамся. Стогін, сонтарини, дух якої вселяється в Дазу, її самої, цієї жінки, котра важко тихає поруч і тримає в собі ще одне життя, лісу, що охороняє їх, нічний таємничий, як і вони, зачяти до життя, Стогін злебини чогось такого потаємного і неприступного для людського сприйняття, що пробігає тілом хвиля морозу. За те з'являється бажання дихати на повні груди. Хто задає інструкції, хтось наче промовляє за неї. Хворі жінці, потім і чоловікові, як далі чинити, натирати, ставити гірчичники, пити ліки, дістати смальцю, борсучачого, їжачиного, навіть свинячого, натирати і пити провітрювати цю, вона каже, оселю, рвати і їсти калину. Я ще дістану ліки. І прийдете, я дам банки, будете ставити. Молоко з медом давайте. У нас є мед, каже чоловік. От і добре. Малинове варення і ще, ще. Даза напружена, сама не своя. З нею от-от станеться напад істерики. І вона стискає, сильно боляче, правою свою ліву руку. Нігтів впивається у шкіру. Майже кричить, а насправді видихає, важко, натужно. Ходімо і вже в дверя. Усе буде і падає. І хто знає, на який час приходить до тями, на горі, чує, як шумить ліс, важко, глухо, мов стогне. А потім стогін враз стихає. Здається, тиша схиляється над дазою. Голова дази лежить на чоловічих ногах. Пробачте, шепче вона, це пробачте, чує. Вам легше? Так, я піду. Зараз я вас проведу і відвезу. Дорога через ліс, крізь гущавина, крізь віддалені крики, певне сови, крізь далеке вовче виття, від якого знову морозило шкіру, крізь вітер, що налітав хвилями десь на горі, у верхів'ях дерев і стихав. Крізь тихий голос чоловіка за її спиною, вже на коні, про те, як вона їх налякала, і запитання. «Ви? Вона ж справді житиме?» Крізь дазине видихання. «Вони обоє житимуть». Крізь нереальність цього шляху відчуття того, що невидима стежка, а потім в леді видима доріжка теж живі, як вони, Даза, чоловік з автоматом на плечі, кінь, що незадоволено форкає. Світанок ледь-ледь просіявся при виїзді з лісу. Чоловік, котрий Даза вірила, незабаром мав стати батьком, сказав, що далі вона має йти сама, що може люди в селі ще сплять, потім дістав щось за пазухи. «Дайте вашу руку!» Коли здивована даза просягла руку, він розтолив пальці, повернув руку долоною догори і поклав на долоні щось тонке й прохолодне. Та заглянула. На її долоні лежав невеличкий срібний ланцюжок. Візьміть, сказав, не бійтеся, він не награбований. Ми взагалі нікого не грабуємо.